Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvig. Og vi bliver nok en lille smule højstemte i dag. Rørstrømske. Det er øh, den sidste udgave af Politiradio på den her side af sommerfand. Vi vender øh, tilbage <laughs> til august, så der kommer mere Politiradio, men det bliver uden Sebastian. Ja. Yeah. Øh. Det er simpelthen slut med Sebastian. Og her sidder Rikki Foss, og jeg helt glemt at sige, at også er her, men det er du jo også, øh, det er fordi, du er her hele tiden, så det er, ja, ja. Øh, og siger Øv. Øh. Øh, det er jo sådan lidt. Ja, det synes jeg egentlig også er bemodigt. Jeg synes, det har været øh, det har været dejligt at sidde. Jamen, men ja, det har jeg, ikke været så længe, Rikki, men det har været hyggeligt. Jeg, jeg sat har sat så benhårdt på, at jeg kan logge dig til at komme ind og klode dig en gang imellem alligevel. Men Men øh, hvor nu? Men nu skal undvære at høre politiradio i ja. sommerferien. Mm -hmm. Så skal man bare tune ind på de nye podcast? Fordi du kommer faktisk til at være i æderen øh, hele somferien, ikke? Ja, men det gør jeg faktisk. Øh, Fortæl er... lige, hvad det er, fordi... Ja, men det er sådan, at øh, jeg har dykket ned i nogle gamle uopplejede drabssager for den her lydbogstjeneste, som hedder Mofibo. Og det er fredag den 5. Mo det er der, hvor man kan have et abonnement, og så kan man både hente e-bøger og lydbøger og Lige præcis, og, streamer, og de, de begynder ja. så også at lave podcast nu, ikke? Super dating-service, Ja, okay? <laughs> lige præcis. Men øh, det er som sagt nogle uopklarede drabsager tilbage fra 1989 og 90. Øh, det er nemlig sådan, at øh, det er en meget sort periode for Københavns politi og dansk politi, fordi der var en øh, utrolig masse drab, som stadig er uopklaret den dag. Ja, drab I dag, på, på yngre kvinder, På yngre ikke? kvinder. Ja. Jo, der var en række på, af seks drab, som blev begået over en uh, periode på bare ni måneder, hvor et, kun et af dem er opklaret i dag. Og ja, det var, der, er det København, og der er... Et i Hvidovre, ikke? Jo, det er ja. rigtigt. Der er, der er fem i Københavns politikreds, og et i Hvidovre, ikke? Ja. Og, som dengang hed Hvidovre politi. Ja, nemlig, ja. som i dag hedder Vestegns politi. Og et af de drab er opklaret i dag, og det er drabet på Lene Bukart Rasmussen, som skete ude på Ammerfældet. Det var hende, der var ude og se på fugle. Lige præcis. Og, og... Man, og man ved, hvem der dræbt hende. Det var Marcel Lysaf Hansen, bedre kendt som Ammermanden. Og det jeg så gør, det er, at jeg kigger på de her uopklarede drabsager, og så kigger jeg på Ammermandens liv og hans forbrydelser og se om der kan være nogle, nogle ligheder. Om, om man simpelthen kan have stået bag nogle af de uopklarede drab, eller om vi muligvis har en seriemorder gående frit rundt blandt os i dag. Jamen, er, er der noget, der tyder på den her, du siger, seks drab? Ja. I den fem der, fem fra... af dem er uopklarede, ikke? Ja, og de fem af uopklarede, er der noget, der tyder på, at det er den samme gerningsmand bag alle drab? Altså, nu, nu vil jeg jo anbefale, at du, du skal høre podcasten. Det, det er virkelig en teaser. Jeg skal selvfølgelig ikke øh, komme med mine konklusioner her. Men det er klart, at jeg, jeg, jeg kan tise så meget, at, at, at jeg kommer faktisk frem til noget nyt, som ikke tidligere har, har været fremme. Men, men Sebastian, altså med al respekt for din fortid i politiet, så, så må man jo formode, at de drabsager her er efterforsket, Et udtaling. Forfra og bagfra og mm. fra ja. ja, ja. der er jo også et hav af journalister, som med jævn mellemrum synes, at nu skal mm. det lige mm. råde de her sager igennem. Jeg ved, at der for nylig kom en, en bog om et af de uopklarede kvindedrabene ja. på Stine geister, der blev dræbt i indre By i København. Så altså det her med om kan det være den samme gerningsmand, kan de knytte sammen til og så videre, er det ikke fuldstændig standard i drapse efterforskninger at politiet undersøger det? Jo, det har du selvfølgelig ret i, men det skal siges, øh, at altså, der er mange forskellige ting. Altså de her drab de blev begået i omkring øh, 19, 1990, hvor sådan noget som DNA-spor for eksempel ikke fandtes i politiet. Altså selve teknologierne, efterforskningsteknologierne, og sådan noget de er ændret ekstremt meget siden da. Og altså, det er utopi at tro, at nogle efterforskningssager, uopklarede drabsager, de hele tiden bliver taget op. Altså, de er jo selvfølgelig uopklarede nu, så i politiets register står de som aktive efterforskninger, men det er de ikke. Er, der sidder ikke ja, nogen der, der, hver dag, der møder ind på arbejde og siger, at jeg ved, hvem der begik det ej, her. det gør der ikke. Så, så under alle omstændigheder, det kan aldrig skade at få nye øjne på det. Og jeg har så haft ressourcer til rent faktisk at bruge et helt år på, på at kigge på de her sager. Hvor jeg har talt, altså jeg har jo som sagt både dykket ned i Ammermands livforbrydelser. Jeg har talt med hans øh, voldtægtsoffer, jeg har talt med hans gamle venner, og så har jeg talt med alle de personer næsten, der har haft med de her sager at gøre. Altså dem, der har haft med de uopklarede kvindedraber at gøre. Ja, nemlig. Ja. Og altså. altså Efterforskere og folk altså, i politiet. Ja. Og altså der. Er, øh... Jamen, det, det, det er svært. Jeg, jeg vil igen ikke lige komme ind på mine konklusioner, men jeg synes, I skal lytte til det, fordi det har rent faktisk lykkedes mig, selvom du synes, det, det virker øh, underligt. Men det lykkedes mig at komme frem til noget. Jeg synes overhovedet ikke, det virker underligt. Jeg har vældig store forventninger, men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, de øh, politifolk, som du. Altså, hvis det er nogen, der har efterforsket sagerne i sin tid, der må jo være en helt del pensionerede efterforskere også. Nej, du har helt ret. Og det, det er heller ikke nogen hemmelighed. Jeg kan også sige, at øh, jeg vidste godt, at jeg ville komme til at møde meget modstand fra politiets side, når jeg begynder som tidligere politibetjent og kigge på nogle uopklarede sager, som politiet ikke har lykkes at opklare. Jeg tænker, at der men... er mange, der er sådan lidt, okay, prøv lige at klogere, over dig, bare fordi du engang har været betjent. Nej, klart, klart. Jeg vidste om modstand, men mængden af modstand, den kommer alligevel bag på mig, fordi der, altså, der er mange, der ikke øh, bryder sig om det. Og især, især for ledelsen, altså det her med at søge magtindsigt i uopklarede sager, altså det, det er et no-go. Øh, og det skal også sige sådan, selvom det er en 30-årig gammel sag, så nej, de kan give mig nogle informationer, som vil ødelægge deres igangværende efterforskning. Ja, altså det... der, der gjorde du noget med fingrene, som man ikke kan se nej, nej, radioen, nej, okay. men man muligvis kan for <laughs> Nej, men altså, øh, men det, men det, det er så også en del af podcasten, hele min proces. Øh, så ja, den skal man glæde sig til at Hvad høre. Hvad hedder den? Ja, den hedder Den Danske Seriemorder. Fængende, og den kommer som sagt på Mofibo fra fredag den 5. og 6 uger. Derefter. Og så en, kan man, en eller man få en om ugen. Så du ved, hvad du skal lave sommerfesten. Jamen det vil du være, det er dejligt, så kan jeg have dig i, i, i ørene. Hele ah. sommerpausen også. Perfekt. Det er en fornøjelse. Vi skal tale mere om drab lidt senere. Ja. Og, og vi skal også tale om nu. Nu afslører du jo ikke alt muligt, men, men når du ja, det, let ligger lige for, når du sidder og siger, at du kigger på armarmanden, og så kigger du på uopklaret drab og på en eller anden måde prøve at koble. Der er jo også nogle grænser i, altså hvis du nu pludselig begynder at komme ud i din podcast, siger, i øvrigt har han også begået sådan at vunden. Hva, hvad må du man har. i det? Og det skal vi også tale om ja. senere i dag. Allerførst skal vi lige høre noget om noget narko. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Velkommen Dan Bjergård. Tak. Øh, jeg sagde, at vi skulle høre noget om noget narko, fordi... Øh, du har været i retten. Noget af torsdag for, for at følge med i, hvad det egentlig er. Særlig efterforskning Øst har gravet frem sammen med en hel masse andre landes politi om nogle albanske narkosmugler. Det er rigtigt, ja. Fortæl. Ja, det... Um... Er jo et, øh, et større sagskomplekt, og, og vi måske lige starte med at sige, at mens vi sidder her, så er det faktisk stadig i gang nede i Københavns Byrets Retsal 60, som jo øh, var fyldt til bristepunktet, tror jeg godt, det kan sige i dag. Der var øh, 20 personer, der blev fremstillet i det her øh, albanske netværk. Som og vi skal lige sige, at når Dan går siger, at det, det blev det i dag, så er det fordi, vi sidder i studiet torsdag eftermiddag. Så hvis man søndag eftermiddag hører os på fn bundet så er det altså ikke fordi, man har taget fejl af dagen, men fordi vi optager før, vi sender. Så er de forhåbentlig blevet færdige øh, med, <laughs> det håber, med fremstillingen. Vi. Ja. Øh, med, men det er jo et, øh, et større setup dernede. Med, der er jo selvfølgelig de her øh, 20, der blev fremstillet. Så har de jo alle sammen en, en forsvarsadvokat. Så er der et øh, det, man jo kalder et massivt politiopbud dernede. Øh, og, øh, og så er det havretolket går ud fra. Ja, der er faktisk øh, kun et par stykker, der er sådan en, en simultantolk, og så sidder de øh, med, med headset på, alle de her øh, sigtede. Og, og det er sådan et, øh, hvis man skulle beskrive det ved, i en, øh, en roman for eksempel, så tror jeg, at det var sådan et, et narkonetværk, ved ville se ud. Der er øh, den yngste af cirka 20 år gammel, og den øh, ældste er 65 år. Og øh, hvis vi skal blive det her med, med netværket, så kan man sige, at, at på baggrund af at deres øh, organisation og sådan noget, så har, øh, har anklagemyndigheden lagt påstand om en øh, isolationsfængsling, hvis de bliver varetægtsfængslet. Og i, i den påstand, der står der faktisk, at, øh, at det er på baggrund af den her hierarkiske opbygning, de har, øh, at man, man mener, at de skal isoleres under en eventuel varetægtsfængsling. Det er jo efterhånden sjældent, at, der er, at man varetægtsfængsler i isolation. Ja, det Det, det var også sige. noget, man gjorde rask væk øh, i gamle dage, men... Øh, at det, det er man gået lidt bort fra igen. Ja. Men, men man kan sige, at overordnet set, så, så er der øh, to forhold i det her. Det ene, det er et forhold, der drejer sig om, at øh, ifølge politiet, så den her organisation på på det, man må sige, er, er lidt over et år, har indsmule håndteret og videre overdraget godt halvandet ton øh, narko. Og det er enten kokain eller heroin. Øh, og det, det er foregået ved, at man har fået nogle... Øh, nogle sendinger op, der har kørt tre svenske indregistrerede biler, som har været på en eller anden måde, vi ikke har fået noget at vid fået at vide ned i retten, men er blevet modificeret til, at man har kunnet smule narkoen i de her særlige biler. Så, Så det, man har bygget bilerne om og lavet hemmelige ja, rum det, eller det, det som, den slags? Det, ja. typisk er det sådan noget med, at man laver nogle hulrum eller øh, på, på en eller anden måde sådan en, en anordning, som man ikke lige kan se det, medmindre man kører det gennem en scanner. Halvanden ton? Ja, det er ret meget. Men, Du sagde før, enten kokain eller heroin. Altså, det er det fordi, man ikke ved, hvad de har smuglet? Ja, det, det er, fordi de, enten kan det være, fordi de har smuglet begge dele, eller øh, man har jo formentlig ikke haft fingre i, i alt det her stof. Meget af det er jo formentlig sådan noget altså papirsager, hvor man har, har set, når men det foregår sådan her. Det, det, det står også i sigtelsen. Øh, jeg tror, det hedder mindst 55 gange, er der blevet kørt øh, cirka 15 kilo op. Ja, de har vel også fundet nogle penge, så det er også en anden tilbageregning. Ikke? Ja, det, det er der selvfølgelig også i det. De har fundet øh, virkelig mange penge. Jeg tror, at øh, det var stadig ikke øh, gjort op her øh, torsdag morgen, hvor mange de har fundet. Men, men det sagde jeg jo indledningsvis. Det er en, en international efterforskning. Det her forbrydernetværk, som politiet mener øh, står bag indsmugling, har rødder i Albanien. Ja. Men efterforskningen har involveret en række andre lande. Og der er også og anholdelser osv. i andre lande. Ja. Men hvor er det begyndt hen? Ved du det? Det, det, det, det ved vi ikke. Altså, man, man kan jo se lidt på, når man ser de lande, der er, er involveret i det, og den måde øh, politiet har samarbejdet på, altså, så kan man jo se noget med nogle, nogle, øh, en, en narkostrøm. Den ene vej og formentlig en, en pengestrøm, der går den anden vej. Og det er jo sådan ret kendt, at i, i særdeleshed øh, Albanien er et land, hvor, som er meget... Det, det er sådan et, et, et hovedland for, for Narko. De har blandt både øh, heroin og kokain, der kommer fra. De har en... Øh, sådan altså en, den såkaldte balkan -rute. Ja, og de har øh, selv en, en masse produktion af, af noget cannabis dernede, som, som også øh, bliver kørt op. Det er så, også derfor, der kommer våben nogle gange, er det ikke det? Jo, og våben, er, det skal også siges, det er også øh, en del af, af det her netværk. Altså, de har øh, også øh, beskæftiget sig med våben. Hvad der konkret, sådan fysisk, er blevet fundet under den her aktion, der så var i... I går, det var så blevet onsdag. onsdag. Øh, der ved, ved vi på nuværende tidspunkt kun, at der var tale om et narkofund i det, som øh, de kaldte 20 kilos klassen, Og det skulle være, være kokain. Men, men så er der selvfølgelig også, som Sebastian siger, rigtig mange penge, der er blevet fundet. Og det er selvfølgelig også nogle, man, man regner bagud. Øh, det er også kommet frem, at albansk politi i forbindelse med, med den her aktion, de har også været nede nede i, øh, i Albanien at der er blevet beslaglagt øh, bygninger og ejendomme og biler. Beslaglagt bygninger? Hvordan beslaglægger vi bygninger? <laughs> ja, det er jo... Øh, sådan ren, rent praktisk så er det nok noget, der foregår på et, øh, på et papir. Men, men altså, det er jo nogle, <laughs> nogle øh, bygninger og nogle ting, som er blevet købt for det, man øh, formoder er narkopenge. Og så kommer man så ind og, ah, og, på øh, den måde. og beslaglægger det indtil en, en eventuelt øh, retsag har afgjort om, om det stammer fra, fra de her narkotransporter. Øh, uh, er vi her i en ret store dyre afdeling, når det handler om narko, ikke? Altså, det du er dømt for, har jo aldrig været i nærheden af de her. Nej, ah, nej, nej. Altså, de har, de har tjent gode penge, på det er der. Ikke tvivl om det. Så har de. Har landet ton? Det er sat med mange. Det med mange. Penge. Over et års tid? Ja. Uh, og indtil videre her, uh, torsdag morgen, der var opgørelsen, at der på sådan en europæisk plan var beslaglagt over 500.000 euro i kontanter. Sebastian, har du siddet som efterforsker i noget af det her, som en, altså, hvor man skal lave international efterforskning, og rundt om Europol og så videre? Ja, jeg har haft en lille bitte smule med økonomisk kriminalitet, Ik ikke narkokriminalitet som sådan. Men hvordan, altså, kan, ved vi om det her er begyndt i Danmark? Altså efterforskningen er begyndt i Danmark? Det, det ved vi ikke, men det, det må man formode ud fra, at det er ligesom at dansk politi, der har den, det er efterforskning i øst, der... Der har stået for efterforskningen. Ja, og ved du hvad? Det er jo øh, politinspektør Torben Svare, det er det, ja. som står i spidsen for det. Og det er hvad? Godt et halvt år siden, han flyttede fra, fra Københavns politi over i særlige efterforskninger. Jeg tror, det er det, det handler om. Jeg tror, det er simpelthen, at Torben Svare kom i en og så har han opdaget noget. Så det var, sådan, var meget sådan. sjovt. Dan, du nævnte lige det her med, at uh, der var fundet en helveds masse euro. Jeg hørte det her med, at uh, 500 euro-sædler, de de, jo, de findes jo ikke mere. Fordi man ligesom havde opgjort, at der var faktisk ikke nogen reelle firmaer, som det. Det var kun kriminelle, der brugte det, og det var på grund af, at det, det fyldte ikke særlig meget, når de skulle transportere. Det, altså, det er jo virkelig mange penge end 500 øh, euro. Ja, det er jo også, det den er blevet døbt, sådan øh, den øh, narkopengeseddel, ikke? Øh, 500 euro. Så derfor blev øh. den taget ud af, ja. Og så, så tro, er det også øh, interessant at sige, i forbindelse med det, at der jo selvfølgelig er en masse narko, der, der er kommet til, til Danmark, og blevet, det er blevet blandet op herop i sådan et forhold, der hedder 1-1. Det vil sige, når man har fået de her 15 kilo stof op nede ned fra, fra Balkan, så har man så... Blandet det op med en eller anden form for fyldstof, og så er det så blevet til, til 30 kilo. Hvad blander man op med? Rikki, nu spørger jeg dig som ekspert, ved du det? Kan det kan være meget forskelligt. Det, det kan være alt fra øh, folk, der popper bagepulver, Så der er også nogen, der bruger... Jeg læste faktisk for noget tid siden, at det var meget normalt i kokain, blandt andet. Der var noget, der hed... Det hedder noget levamisol. levamisol. Ja, som er noget øh, myre... Ja, ja, orme. -gur. Men det er det, rent tægt. Altså, det, det er sådan... Øh, nu bliver det meget, meget nørdet, men levamisol... Øh, er formentlig ikke noget, som, man skal, som bliver blandet op øh, som fyldstof i for eksempel Danmark. Det er noget, som er nok ret tidlig i en produktion, altså dernede i de lande, hvor det bliver produceret. I Danmark, der er det ofte så noget som, øh, det kan være kreatin, det kan være knuste hovedpinepæler, øh, det kan være alt muligt forskelligt. Hvad, altså, noget, der fylder op, opvaskemiddel, eller hvad man nu øh, beslutter sig for at, at komme i. Men man kan sige, her er det jo et forholdsvis rent stof, de får op, og det vil sige, det er jo så første gang, det bliver blandet op. Jo flere gange det her stof, det kommer ud på... Øh, altså ud hænder, jo flere ja. gange bliver det blandet op, ja. og, og, og det er jo typisk derfor, at man, når man slutbrugerne ikke rigtig ved, hvad der er... er Hvor mange i... gange er det så typisk fortøndet, når det når ud til dem, som så køber et gram og hiver det her skidt op ned? Det ved man ikke. Altså, øh, altså, jeg kan i hvert fald sige, hvis jeg får en leverance af et eller andet, så er der måske nok, det ved ikke, en 30-40 mænd, der har haft i hænderne før mig. Jeg kan også sige, at der nede på Station City, hvor jeg arbejdede her i Indre København, der kan jeg huske, at der blev lavet nogen nogle stikprøver af noget af det øh, kokain, som blev taget ned på Istegade, altså ned blandt narkomanerne. Og det var i hvert fald en kvalitet. generelt. Altså det, det virker som om, det var blandet op rigtig mange gange. Når man tager det, nu kigger jeg på dig, Rikki, fordi jeg kan jo ikke spørge de to tidligere politibetjente om deres erfaringer med at tage kokain. Øhm, kan man så mærke forskel? Kæmpe stor forskel, altså du kan jo ret mærke, altså... Tid og ofte, så er det ikke rigtig prisen, du sådan kan afhænge dig af. Du kan sådan... Altså, det der er med kokain, det er, at hvis du får noget, der er rigtig lort, så virker det knap så hurtigt. Får du noget, der sparker røv, så virker det på to sekunder. Men det, du kan godt risikere at betale det samme for det. Du kan godt risikere, at du skal betale det samme for det, og så kan du få noget, der bare er noget rigtig lort, så kan du gå til en anden og betale 200 mindre, og så får du noget, hvor du bare har, øh, har fest hele weekenden, ikke? Øh, Dan Bjergaard, lige her til sidst... Øh når sådan en sag her, ligesom buller ud med en presmeddelelse fra politiet, og nu har vi den her kæmpe aktion og øh, rensægninger og 31 mennesker i grundlovsv. Øhm, så bliver der alligevel pludselig stille igen. Men, men mediedækningen var jo meget hurtigt noget med albanske mafia og den slags. Hvad skal der til, nu spørger jeg jer, kølige polititænkende hjerner, hvad skal der til for, at man bruger sådan nogle ord? Lige om lidt skal vi også nu tage Sebastian om seriemordere lige før, ikke? Det er jo også sådan en, der hurtigt kommer op af skuffen på redaktionerne, men taler vi om en mafiagtig konstruktion her, tænker jeg? Altså, du kommer nok ikke til at høre nogen i politiet bruge det ord. Hvorfor øh, ikke? Og, jamen, det, det er jo nok øh, uden at sådan, øh, fornærme nogen, så, så må man nok sige, at med det politiske pres der er på politiet i dag, så lige så snart, at nogen i politiet vil nævne ordet øh, mafia, så, så er det klart, så vil der... Det er ligesom at råbe jer, så, så vil vi øh, politikere og alle mulige andre stå på nakken af dem, og nu skulle der redegørelse om mafia er det ene og andet og tredje. Altså, jeg tror, det er fuldstændig velvalgt, at politiet har kaldt det her et, et organiseret netværk af øh, albanere. Og, og det er fordi, det er ligesom det, man kan stå ind. Der er jo heller ikke en, en, en sådan en fast definition på, hvad er, hvad er en, en, en mafia? Nej, øh, men man kan sige, at en, hvis man nærmer sig en definition, så er det jo typisk netop en, en, en kriminel organisation, som også søger indflydelse andre steder i samfundet, end bare at drive deres forretning. Mm, altså for eksempel det øh, bestikkelse og, øh, og påvirkning i øvrigt af i retssystemet, det politiske system, ved at ja, begynde og... at forblande deres penge op i, i legitime forretninger osv. og så videre. Og der er jo også det, var også det jeg ville have sagt før, men, men der er også en del af de her personer, som er øh, sigtet for noget med at sløre, hvor de her penge, de kommer fra, altså noget hvidvask og så videre. Og det er jo formentlig nok noget med nogle penge, der er sendt tilbage den anden vej. Så, så jeg tror, hvis, hvis man skal koble det her til noget, måske kalder vi det mafia, så er det jo nok formentlig ned på, på Balkan, at, øh, at det er sådan aktuelt. Men, men ja, altså de har jo selvfølgelig opereret også... Øh, på samme måde heroppe, men, men jeg tror... Det er i, bare et definitionsspørgsmål, ikke? Tror, altså. Jo, og jeg tror, i Danmark lever de her netværk jo meget under devisen. Den, der lever stille, lever godt, og jeg tror, at de her... Der er jo ikke nogen tvivl om, at det her, det er i den helt, helt, helt tunge liga, og det er jo ikke nogen, man har set rende rundt på gaden og skyde efter hinanden, og det er Altså, de opererer som med de forretninger, de, de laver, og det kan rigtig sikkert også øh, fortælle om, og jeg tror også, at man i det kriminelle miljø godt ved, at dem her skal man ikke komme på tværs af, øh, og de passer deres forretninger, og så er der nogle danske kriminelle, der kan få lov til at, at lave deres ting i, i fred. Du nikker, rigtig Fosch? Ja, det er, altså de mennesker, der er farligste, det er jo dem, man ikke ved, hvad man er, det er dem, man ikke kan se, det er dem, der kan sidde i biografen stille og roligt i deres t-shirt, uden man aner, hvem man er, og så kan en rejse op og gå fuldstændig i pludselig, ikke? Hvor at hvis jeg sidder og øh, går rundt inde i København med en trøje på, hvor der står, hvilken fraktion jeg kommer fra, eller hvilken klub jeg kommer fra, jamen så ved folk allerede der, hvem jeg er. Så ved de godt, okay, fint, ham trækker vi os væk fra. Men med de her mennesker, du er en af, hvem det er. Altså, de kan sidde ved bussopstedet, og så lige så vender han sammen og så går han bare amok ham her. Men hvor, hvorfor skulle han gå amok, hvis ja, han kan vil leve stille og sætte Det lader ikke til, de altså, går amok. Nej, nej, men altså, det, jeg mener, så går de det amok med det. at lave penge, så går de amok. Altså, de kan gøre lige præcis, hvad der passer dem og det kan de gøre under jorden. Er det i virkeligheden øh, lidt smartere øh, forbryder, som ikke render rundt med store øh, mærker på tøjet og viser, at jeg er med i en kriminel gruppe? Det er da 100% de klogeste mennesker, du overhovedet af. De, er der, de, ved der, hvad der, de laver. Og men det, altså, det har jo altid været det, det store dyr i skoven, det man altid hører om, ikke? Det er den serbiske mafia, den albanske mafia, og nogen maf snakker også om kineser og alt muligt andet, ikke? Og, og også hvis, hvis du, når man sidder nede i retten derhjemme, så kan man da godt se det her, det er formentlig nogle Balkan -mennesker og sådan noget, men hvis det var nogle, øh, nogle albanske mænd, der sad på en café og spillede kort, så ville du nok ikke tænke nærmere, altså det var ikke nogen, hvor man ville gå i en stor bouden om dem, fordi uh, det er farlige gangster, altså det er... Det er en del af konceptet faktisk er, ikke at ligne en forbryder. Ja. Okay. Dan Bjergård, øh, tak fordi du ville gøre os klogere på både albansk mafia og indsmuling af stoffer. Det var en fornøjelse. Hej igen. Hej. Du lytter til politiradio på Radio Studiet Sebastian Rikelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, vi har igen i denne uge besøg af Ricky Foss. Så vil vi lige sagt farvel til Dan Bjergaard, og i stedet er trådt ind ad døren Trine Baumbach, som er professor i Lure ved Københavns Universitet. Velkommen. Tak skal du have. Og du er ikke kommet for at tale om hverken albaner eller stoffer. Vi skifter simpelthen spor til en helt anden ende. Jeg kan lige så godt forklare det fra en ende af. I forrige uge... Øh, hørte jeg nyheden om, at Mimi Jacobsen, den tidligere politiker, tidligere minister, tidligere leder af det tidligere parti CD, øh, nu havde lagt sagen mod Rasmus Paludan, øh, fordi han kaldte hende nazisvin og nazist i et tv-program på Danmarks Radio. Og så slog det mig pludselig. Hvordan er det nu? med det her med, hvad man må kalde hinanden, og hvornår falder der en dom. Og kommer der egentlig noget godt ud af at slæve nogen i retten, for at sige, nu har du kaldt mig noget, du ikke måtte, og det vil jeg gerne have dig dømt for, osv. Og, og det er noget af det, du har rigtig meget forstand på, Trine Baumbach. Forhåbentlig ja. Så jeg tænker, vi tager grundkursus i det her. Altså skal jeg lige høre, Rikie, kan du komme i tanke om, hvad er altså hvad det grimmeste, du er blevet kaldt? Jeg er blevet kaldt, rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting, ikke? men jeg vil nok sige, at det, det, der rammer mig mest, hvis der er, en, der råber og råber, det er mig for eksempel det er øh for eksempel, da jeg sad i fængsel, der havde man meget med i, men når man gik dernede, hvis folk så ikke kunne lide dig, så råbte de bare, at du var pædofil eller børnepiller eller, eller andet. Det synes jeg ikke er særlig rart. Uanset om man er der leg, så synes jeg sgu ikke det. Det synes jeg ikke er særlig rart. Det er noget, der rammer mig hårdt. Og det er vel også åbenlyst ulovligt, Trine Baumbach, at kalde nogen for pædofil, hvis det ikke er det. Det må man sige, ja. Det ligger lige i kernen at det, der er, er strafbart, som, som i det her tilfælde ville være en injurie. Ikke, at det er, og, og netop eksemplet med pædofili, altså, jeg plejer undervisningsmæssig i sammenhæng og bruge eksemplet, hvor jeg udbygger det en lille bitte smule, hvor jeg siger, at øh, hvis man kalder en anden en pædofil skattesvinder, så er man fuldstændig sikker på øh, at blive dømt. Og det, der er det ulovlige her, det er, at man beskylder folk for noget, som ville være strafbart, hvis det var sandt. Ja, altså det, det er netop det, der er i kernen, ikke? at man beskylder folk for noget, som ville være strafbart, hvis det var sandt. Og derfor kan man jo også føre et sandhedsbevis. Måske er det svært med det pædofile, mindre at vedkommende er dømt. Men man vil kunne føre sandhedsbevis. Men der er også andre beskyldninger, som måske ikke ligefrem er strafbare, men som er ærekrænkende. Altså, det er jo vores gode navn og rygte, øh, som vi beskytter, og som også er strafbare. Ja, og det er ligesom de forskellige kategorier, der findes, at der er det, hvis jeg beskylder nogen for noget, som ville være strafbart... Øh, så, så øh, kan de hive mig i retten, og så kan jeg sige, jamen jeg har lov til at kalde Sebastian en øh, tyvknægt, fordi jeg kan her bevise, at han har hukket det og det fra mig. Eller jeg har lov til at kalde Rikke en gammel narkohandler, for han har selv siddet her i studiet og talt om det. Og hvis jeg kan bevise, at det er sandt, det jeg beskylder folk for, så bliver jeg ikke dømt. Nej, altså i udgangspunktet, nej, så bliver du ikke dømt, hvis du kan føre sandhedsbevis, men igen, så er det lidt mere nuanceret, fordi hvis du nu kalder en eller anden øh, en emfam tyv, øh, som ganske rigtigt som 17 årig i en pakker tyggegummi og dermed jo faktisk har begået en straffelovesovertrædelse, men nu vedkommende 45 og, og et helt andet sted i sit liv, øh, så vil det jo ikke være en relevant beskyldning, øh, og, og så vil den altså kunne være strafbar alligevel, selvom du kan føre et sandhedsbevis og hive et bødeforlæg op af tasken og sige, prøv lige at se her, jeg kan selv bevise, at han er blevet dømt. Sebastian, hvad er det grimmeste, du er blevet kaldt? Åh, oh, altså igennem mit arbejde som politibetjent, så er jeg selvfølgelig blevet kaldt alt muligt, fascistsvin og alt muligt. Men øh, lige præcis, hvad er det grimmeste, ved jeg ikke lige præcis. Fascistsvin måske, det synes jeg ikke var særlig sjovt at høre. Men man må jo ikke fornærme mennesker i særlige erhverv. Man må ikke fornærme politimand. Så, så, så, det, så det er vel i sig selv også strafbart, hvis Sebastian har uniform på og kalder ham et fascistsvin. Ja, altså det er fordi, at lovgivningen er indrettet på den måde, at nogle øh, mennesker herunder altså offentlige ansatte, og ikke mindst frontpersonale, altså dem, som er ude at møde befolkningen, der hvor befolkningen kan være mest opildnet, øh, de er særligt beskyttet af en bestemmelse i straffeloven, nemlig paragraf 121. Og så alle vi andre, vi er beskyttet af de almindelige injuribestemmelser. Og i hvert fald i gamle dage var det sådan, at, øh, at der skulle ikke ret meget til, så havde man krænket en embedsmand eller kvinde i funktion. I dag har man en lidt mere... Øhm, øh, en lidt mere bredere forståelse af det, fordi at man anerkender, at offentlige ansatte, de skal altså tåle noget. Men selvfølgelig er der en grænse, øh, og at blive kaldt et det er klart over grænsen. Der var en dommer i Københavns byret, som blev kaldt nazistluder, tror jeg, af en af de tiltalte. Det var i den øh, store sag om øh, terror, altså fire, der var tiltalt for at skulle have hjulpet Omar Al-Hussein med terrordrabene i København. Og de blev jo øh, for medvirken til terrorisme. Øhm, men den ene af dem hissede sig voldsomt op flere gange undervejs i den her sag, var meget frustreret over anklagerne, øh, og, og kaldte sig på et tidspunkt, hvor han blev ført ud af retten, dommeren for et, øh, en, jeg mener, det var en naziluder, en nazistluder. Og det blev han så dømt for efterfølgende, for at gøre, og blev sigtet på stedet, øh, for at, at sige sådan. Men hvis vi nu, Sebastian er jo ikke politimand mere, så hvis jeg nu øh, kalder ham et, Fascisme, hibusvin eller andet. Ja. Er det så lov? Jamen altså, så vil vi komme over i en juridisk og så ville vi man sige, lige præcis omkring det der med at være nazist, der har Menneskerettighedsdomstolen sagt, at selvom det lyder som en beskyldning, øh, så er det ikke en beskyldning, det er bare en værdidom, det er bare din opfaldelse af, hvordan han er. Øhm, ligesom, også, ligesom hvis hun kaldte mig idiot. Ja, ja. Øh, men så er det selvfølgelig grovere, end at blive kaldt idiot, ja, joh, men altså joh, efter joh. samme princip. Ikke? Ja. Og der vil man så gå ind og se på, under hvilke omstændigheder gjorde du det? Altså gjorde du det helt fritstående, bare fordi du, du fik et udfald, eller var det som led i en heftig debat, og var det relevant for debatten? Øh, fordi det har jo også noget med det, at gøre. Altså selvom man indgår i en måske lidt ophedet debat med andre, så kan man jo ikke tillade sig at sige hvad som helst. Øh, så jeg vil tro øh, et, et slag på tasken, at, øh, at det vil du blive dømt for. Men... Det kommer vel også an på, om det er noget, jeg siger til Sebastian, når vi her går ud af studiet og øh, er færdige, og så sidder vi lige og drikker en øl og siger farvel og tak for den tid, han har været med politiradio, og så bliver vi pludselig rygende uvænere, og så kalder jeg ham et stort røvhul øh, mellem ham og mig. Eller om jeg kalder ham det sådan, i offentligheden? I princippet øh, har du ikke ret, fordi i princippet er det sådan, at injuriebestemmelserne, de gælder også i ene rum, eller hvor der er to personer inde i rummet. Det er kun racismebestemmelsen. Den handler om, at man skal gøre det offentligt, eller med forsæt til udbredelse i en græs. Men det er klart, det er utroligt. Vi har ikke rigtig nogen sager fra nyere tid, øh, fordi det er utroligt svært at bevise, Altså, hvis der bliver anlagt en sag mod dig på grund af et eller andet, du har sagt på to så kan modparten jo bare sige, at det er sagde jeg overhovedet ikke. Altså, så kan du selvfølgelig have optaget det på din iPhone eller noget andet. Men mængde. det vil vel trods alt være skærpende, om jeg, om jeg fremsætter sådan nogle beskyldning, hvis det nu er om, om noget ulovligt for sig, altså hvor vi er over i det ærekrængende. Om, om det er i offentlighed, at jeg kalder Sebastian Det, det er noget. klart, fordi det er jo med til at krænke hans ære yderligere, at andre også hører dine udsagn. Men altså, når vi taler om en juriebestemmelsen, og jeg, jeg undrer mig lidt over, da vi ændrede den sidste gang, at man netop ikke øh, begrænsede den til kun at gælde en jurer, der er sagt offentligt eller med, med forsæt til udbredelse i en videre kreds. Øh, men det er sådan historisk betinget i gamle dage, der skulle man ikke sige ret meget til folk, så var det altså, jeg krænkede, og så, øh, så kunne man få en dom. Må jeg lige spørge dig, i, i det eksempel, vi startede med, med Mimi Jakobsen og, og, og, og Palludan, det er det Mimi Jakobsen selv, der skal gå ind og, og, og, og melde ham, ikke? på grund af, at der er privat påtale. Kunne andre også gøre det for hende? Det kunne de ikke, vel? Nej, altså i en sag er der som udgangspunkt det, der hedder privat påtale, det vil sige, at man skal anlægge en civil sag mod, mod parten, og i den civile procesformer, øhm, og, og det vil sige, at det er faktisk også ret dyrt at gøre, så er der nogle undtagelser til det, blandt andet hvis man krænker en offentlig ansat, øhm, så kan øhm, det offentlige påtale sagen, og så kører det over i den almindelige strafproces. Og grunden til, det er sådan, det er fordi, at hvis man siger noget, for eksempel om en dommer og dommerens virke, så har man selvfølgelig fornærmet den pågældende dommer, men man har jo på en måde også fornærmet domstolene. Ikke? Altså det, hele, det er domstolens gode navn og rygte, der også kommer på spil. Og derfor kan det offentlige gå ind og overtage sagen. Men hvis man ikke er i, det her, i anførselstegn så heldig at være offentlig ansat, så er det altså en privat straffesag, man skal gøre, Og man vil typisk være nødt til at have advokat, så det er en bekostelig affære. Mm. Man risikerer jo også at tabe sagen. Og der findes sådan nogle eksempler fra, fra min branche jo, af nogen, som er, den ene, er blevet sure over noget, nogen har skrevet. Der var en, en vært på TV-avisen, dengang der kun fandtes en TV-avis. Så, så de var meget kendte, de her studieværter. Og han blev så i en eller anden sammenhæng, i en avis eller blad, kaldt en krukke. Og det ville han ikke have siddende på sig, og slæbte pågældende medier og chefredaktør i retten, men fik ikke medhold. Og det vil sige, at derefter kunne man jo virkelig holde en fest med at sige, at nu havde vi domstolens ord for, at vi måtte kalde den mand en krokke. Ja. Det er jo sådan ikke så rart. Altså, risikerer nu den her sag med Mimi med og Rasmus Palmen. risikerer hun at pludselig få dom for, at nu må vi alle sammen kalde hende et næsesvin? Ja, så det er jo altid risikoen. Altså for nogle år siden, øh, der var der også en, som anlagde en sag, han blev kaldt torset, tror jeg, og anlagde en sag, en, en sag om det, og fik ikke medhold. Så, så nu har han altså papir på, at man godt må kalde ham en tose. Øhm, og, og det er en risiko, og det ved jeg for de advokater, der sidder og rådgiver øhm, får rettet i sådan nogle sager her, og siger, prøv lige at høre her, der er en enorm risiko for, at hvis du taber sagen, øh, så, øh, så har modparten altså et papir på, hvor der står, at, øh, at det må man gerne sige. Hvis, hvis vi nu går, går væk fra det, nu talte vi jo før om, om det her med at beskylde folk for noget ulovligt, og det, godt, og det er jo ikke ulovligt at være nazist, men, men at blive kaldt en tosse, det må man så godt, i hvert fald den pågældende person måtte man godt kalde en tosse. Kan man sætte nogle grænser for det her? Fordi sproget udvikler sig jo Sproget udvikler sig, og det gør debat, debatformen jo også. Og det betyder, at sådan en bestemmelse skal selvfølgelig følge med tiden. Og det vil sige, at noget, som var ærekrænkende i gamle dage, ikke nødvendigvis er det i dag. Altså, vi har en højere bar vi må tåle noget mere. Og særligt, hvis man selv kaster sig ind i debatten, eller på anden måde er på det, som menneskerettighedsdomstolen kalder den offentlige scene, så skal man altså tåle noget. Så der er et grovhedskrav. Øhm, men det er klart, at, øhm, at det altid beror på de konkrete omstændigheder, øhm, og, og på selvfølgelig, hvor groft var udsagnet under hensyn til de her konkrete omstændigheder. Ja, for jeg, jeg, jeg tænker også, når man kigger ind på de sociale medier, nogle af de her forer, der er der en en altså der er jo virkelig mange sager, man kan, man kan begynde at gå i gang med derinde. Altså, ja, det, må... det er ad libitum. Ja, ikke? Øh, og, og, og der vil man kunne få domfældelse i rigtig mange af dem. Okay. Det er simpelthen fordi, der ikke er nogen, der orker og magter og påtage sig og føre alle de sager. Ja. Fordi der vil være rigtig, rigtig mange sager at føre. Ja. Også fordi, fordi det er dyrt. Jamen fordi det er dyrt, og fordi det er, en, altså, det er enormt øh, tidskrævende at føre en sag, og så kan man spørge sig selv, at øh, er, er det jo lejligheden værd? Fordi, men man, der er jo det ved det med en er, at hvis, hvis nogen siger et eller andet grimt til mig, så er der en begrænset mængde af mennesker, der har hørt det. Men hvis jeg først anlægger en sag, så risikerer jeg, at der bliver skrevet om det i medierne, og det kommer måske i Radio 24-7 og alt muligt andet. Og så bliver den her beskyldning eller værdidom imod mig, så bliver den jo endnu mere udbredt. Og så derefter vil hver gang man googler navnet Trine Baumbach, så vil man komme op, at en eller anden har kaldt dig noget grimt. Hvad vil du sige, Rikke? Nu er vi ud med at snakke om lige præcis den her Pallodansag med Pallodan og Mimi, der, øh, jeg mener, det var egentlig ikke God Aften Danmark, eller et mm. andet. Det er jeg ja, jeg husker. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre om, hvor går grænsen mellem det, som han taget så meget og snakker om, det der med, at man har ytringsfrihed i Danmark. Men hvor går grænsen mellem den her ytringsfrihed, og hvad man egentlig ikke kan sige, for at det går hen og, og er strafbart? Ja, det er et meget stort spørgsmål, som, som man ikke sådan kan svare sådan helt ensidigt på, altså fordi udgangspunktet er, som, som du også siger, det er, at vi har ytringsfrihed. I princippet må jeg sige hvad som helst, men så har vi altså nogle strafbestemmelser, øh, og en juridbestemmelsen er en af dem, øh, som altså sætter nogle grænser for, hvor, hvor, vid min ytringsfrihed er. Vi har også racismebestemmelsen, vi har også nogle bestemmelser om krænkelse af privatlivets fred. Altså, øh, det er jo ikke krænkende i sig selv at have en eller anden sygdom, for eksempel. Øh, men men øh, hvis du fortæller, sidder her i radioen og fortæller, at øh, du er, af en eller anden grund har du øjet i min sygehusjournal og nu sidder du her og fortæller ja. og udbreder dig om, hvad jeg fejler, så er det, så er det en krænkelse af, af, af mit privatliv. Og det vil også være strafbart. Så vi har sådan flere bestemmelser. Som, som prøver at balancere ytringsfriheden. Altså der er i debatten nogle mennesker, der siger at ytringsfriheden, Man kan ikke sætte mænd efter ytringsfriheden, men det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det, men det gør, det gør grundloven jo også. At, ikke et men men et dog. Ja, ikke dog under ansvar for domstolen, ikke. Altså, og, og sådan er det jo her i, i verden. Er der er aldrig nogle principper, som er så store, at, at de er almægtige? Altså der er altid nogle undtagelser til dem, og det er der selvfølgelig også til ytringsfriheden. Jeg kan også huske på et tidspunkt, der var det meget på måde, at, at man bare sagde, hvis jeg siger, at jeg synes foran. Jamen, så brugte du din Så i princippet kunne du bare sige, at jeg syntes, og så præcis hvad du ville. Altså, bare... jeg synes, du er en ja. forbryder, ja. i stedet for du er Det en var forbryder. meget på måde, hvis man bare sagde, at jeg syntes, ja. Så, så, ja. så brugte du din Så kunne du i princippet sige præcis, hvad du ville efter, at jeg syntes. Ja, og det er ikke rigtigt. Nej, det tænker jeg. Altså, og der er, mange, der, har, der er rigtig mange, der har gjort det, for eksempel med, med racismebestemmelsen. Så i stedet for at sige et eller andet meget kategorisk, øh, så har de sagt øh, øh, langt de fleste muslimer, jøder og kristne, hvad det nu har været, øh, gør sådan og sådan. Og så har de troet, at så var de straffri, men, men, men, øh, men sådan er det selvfølgelig. Fordi jeg har ikke sagt, at det var alle. Nej, jeg har netop ikke sagt, at det var alle, men, men alle de der forsøg på omgåelse, og det vil jeg ja. kalde et forsøg på omgåelse, det er stadigvæk straffbar. Jeg hørte for nylig, og der er vi jo sådan en nærmest uskyldig antænkt jer umiddelbart, en historie om et par gymnasieelever, som, og det tror jeg, at de fleste skoleelever har prøvet, at blive sur på deres lærer. Og så ville man jo ikke, at gang. jeg gik i skole, bare stå ude bag toaletterne, eller hvor man nu stod og siger, at han er også en idiot, eller et eller andet. Øh, I dag, der kommunikerer man jo, når man er skoleelev, på en eller anden form for skriftligt medie. Øh, og der havde de skrevet nogle ting om, hvad de synes, at den her lærer var. Noget ikke noget. Altså, det var ikke noget, der nærmede sig trusler, og det var heller ikke noget, der nærmede sig noget strafbart, men det bare et røvhul, ikke? Og dårligt, en dårlig lærer, et eller andet. Den... Skriftlig kommunikation var så af en eller anden vej kommet øh, læreren og dermed skolen øh, i hende, og de fik besked på, at de jo godt pakke og forladet deres skole, de blev vippet ud af skolen på det grundlag, men det er jo ikke strafbart at kalde sin lærer drøvhul, ej, typisk vil det jo ikke være, at man altså en teknologi. eller eller et eller andet andet. Altså her tror jeg, at man er over i sådan nogle almindelige årsens for den pågældende skole, at der skal være et eller andet pædagogisk læringsklimamiljø, øh, som man kan sige, at, at hvis man begynder at tale rigtig grimt om læreren, øh, så ødelægger man læringsmiljøet, og, og så kan skolen så vælge at sige, øh, nu må vi stoppe vores samarbejde. Hvor reaktionen fra de her unge mennesker var netop, som du sagde, Rikke, jamen, har vi ikke ytringsfrihed? Må jeg ikke kalde min lærer en spasser, eller hvad det nu var, de havde gjort? Det, og det gør alle jo, sagde de så også. Ja, og det er jo heller ikke helt forkert. At, at alle gør det, og så, og så er vi lidt tilbage i det der med, at ytringsfriheden og grænserne for ytringsfriheden følger med samfundsudviklingen, men der er stadigvæk en stopper, altså der er stadigvæk nogle grænser, og de grænser synes jeg faktisk er rigtig vigtige, at vi fastholder, også selvom vi gerne vil være smarte og, og, og med på samfundsudviklingen, fordi det handler jo også om, netop, altså nu taler vi om, om lærerne der, der skal være et miljø, der skal være et samarbejdsklima, så der kan læres noget i politik, der skal være et miljø, så ordentlige mennesker har lyst til at gå ind i politik. Altså, øh, vi har alle sammen en interesse i, at, at der er grænser for, hvad folk kan tillade sig at sige. Hvad er det værste, du nogensinde er blevet kaldt? Uha. Jeg, jeg, ved, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg er ikke blevet kaldt så mange ting. Jeg er mere blevet sådan, hvis jeg har kastet mig ind i for eksempel voldtægtsdebatten eller prostitutionsdebatten, øh, så jeg, har jeg mere fået, fået sådan en om... Øhm, måske er jeg en frigid kæling, men, øhm, men ellers sådan mere sådan et eller andet med, så må jeg være mandehæder eller sådan noget. Jeg ved ikke, det, det oplever jeg ikke som ærekrænkende. Og hvad bliver kaldt mandehæder? Ja, jeg er engang blevet kaldt psykopatluder. Okay. Det synes jeg alligevel var. Ja, og, og, og jeg tænkte faktisk meget over det, fordi, fordi jeg var lidt, det var uklart for mig, om, om en psykopatluder er en psykopat, der så er en, altså prostitution, eller om det er en, en prostituerede, som primært har øh, kunder. Som er hvor, du, hvor du ikke ind til det? Nej. Og, øh... <laughs> jeg, jeg synes faktisk, det, der er det allermest interessante ved det udsavn, det er, at, at, og det, det der er der også lavet rigtig mange undersøgelser på, at når kvinder bliver krænket i den offentlige debat, så er der altid en eller anden seksuel over- eller undertone, og det var der jo også. Ja, ja, ja. Jeg tror så lige, ham, der kaldte mig det her, selv hvis jeg havde slæbt ham i retten, tror jeg, at han ville være i en kategori af straffri af en eller anden grad. <laughs> Men man er jo også, blevet også øh, i sit arbejde som journalist, især det stofområde, mm. jeg jo har jo beskæftiget mig med, der er jo også følelser på spil, mm -hmm. altså der er man jo ud over at være en kælling, så er man jo også en blodsuger og en griber og en alle mulige andre grimme ting, som man jo vel må tåle. Er det, ikke også, det er, sådan? er det ikke også sådan, det er, når man står i uniformen, Sebastian? Jo jo, klart, og jeg, jeg siger, at altså, igen, det er jo situationen, der afgør det, synes jeg, Fordi hvis jeg bliver kaldt et øh, Hibusvin til en eller anden demonstration, hvor der står en helveds masse og råber af mig, Altså, så, så er det noget, jeg, jeg har forberedt mig på på en eller anden måde. Hvis, hvis, hvis, hvis det er et andet, lidt mere stille foretagende, jeg er gang i, altså, så, så er min grænse ikke så lang. Altså, så, så, så er jeg hurtigere med at stikke en bøde ud. Ikke? Så altså, det, det er meget situation, der afgør, hvordan... nu mener jeg så ikke? også, når så ikke er i uniformen. Nå, jo, klart. Det er bare jo, vide, jo, hvad jeg jo, risikerer, hvis jeg kalder dig ej, er, idiot om lidt. Nu er jeg med. Ej, altså, du kan du godt kalde mig idiot. Jeg bliver nok sur på dig, men jeg gør ikke yderligere ved det. Du lægger mig i benet det gør det gør jeg ikke. Men altså, det er klart. Altså, jeg, jeg tror, der er jo politibetjent, der vil kunne klare mere, end hvis det var min privatperson, du, du omtaler, ikke? Og det er vel også dybest set derfor, at grænserne er, som de er. Den ene skal kunne tåle mere, men til gengæld er det strafbart, hvis man mm. går over grænsen til en politimand, en dommer en politiker. Ja, og vi har jo også en interesse i, at politifolk overhovedet kan holde ud at være politifolk. Ikke? At vi, vi har jo også som samfund en interesse i at beskytte dem, sådan, så de ikke mister modet på det. Eller, endnu være måske i virkeligheden, at de selv bliver forrådet. Altså, for på den måde har samfundet jo en interesse i at sætte nogle grænser også for at beskytte offentlige ansatte, og herunder ikke mindst frontpersonale i socialforvaltning og politifolk, i nok nogle af dem, som er mest udsatte. Og det vil sige, at vi her bevæger os i det grænseland, vi meget tit lander i, nemlig mellem noget, der er strafbart og noget, der bare er dårlig mere eller mindre opførsel. dårlig opførsel. Altså, at man også her bruger straffeloven i en eller anden form for opdragelsesøj med. Ja, ja, vi kan jo ikke kriminalisere alt, som er dårlig opførsel. Vi, vi er ligesom nødt til at sætte nogle, nogle grænser ned for det at sige, det, det kræver en vis grovhed. Ikke? Og så må resten så bero på øh, forældrenes og andre gode menneskers øh, indsats. Vi skal tale ordentligt. Trine Baumgart, professor ved Københavns Universitet. Mange tak, fordi du kom. Selv tak. Du lytter til Politiradio på Radio 24.7. I studiet Sebastian Rikkelsen, Rikke Foss, og jeg hedder Marie-Louise Toxvi. og vi er i gang med forårets sidste udgave af Politiradio. Øh, der er som altid sommerpause øh, for et program som vores, øh, så... Øh Ja, der er ikke nogen politiradio i næste uge, og det er hen, hen over sommeren. Så må man podcaste enten Sebastian Rigelsens nye podcast, der kom på Mofibo, eller gamle afsnit af Politiradio, ja, det er. alle sammen findes på Radio 24 hjemmeside, eller hvor man ellers ja. henter sin podcast. Jeg sagde indledningsvis, at vi skulle tale mere om drab, og det er fordi, jeg synes, jeg synes der er sådan en stime af lige i øjeblikket. Har du tænkt holdt, Sebastian? Ja, ja, jeg synes, der er utrolig mange lige nu. Alle øhm, mulige forskellige, og, og når, man ser sådan som tommelfingerregler, at der i Danmark er i rundt 50 drab ja. året. Altså det er helt sådan, at jeg tænker, hvordan kommer statistikken til at se ud, ja, øh, når vi er færdige nu? Og jeg faldt over en, som lige nu nærmer sig en drabssag, som nærmer sig sin afslutning, om man så må sige. Øh, et drab fra Hadsund. Øh, den er nemlig fra retten i øjeblikket i Aalborg. En 28-årig mand, som har dræbt og parteret, eller forsøgt at partere en 40-årig kvinde. Elise Rasmussen, er du med os? Det er jeg i hvert fald. Journalist fra bladet, og så har du dækket denne her sag ved retten i Aalborg. Hvad kan du fortælle om den tiltalte i den her sag? Det er, som du også har talt, en ung mand, en 28-årig mand, der er navneforbud i sagen, så der er selvfølgelig grænser for, hvor meget man kan gå i detaljer med ham. Men i retten virkede han rimelig rolig og ikke sådan super påvirket over tingene, der fald efter min vurdering. Han har sådan langt mørkt hår. Og noget af det, der også kom frem i retten i tirsdags, det var, at han altså ligner lidt Peter Lundin. Det er der i hvert fald mange af hans kammerater og bekendte, der tit har sagt til ham. Og derfor så har han også på et tidspunkt taget sig ud som Peter Lundin og været malet sort i den ene side af ansigtet og taget et, et billede af det. Det er det, her, det er det her billede af Peter Lundin, som jo stammer tilbage fra dengang, han sad i fængsel i USA. Der var han blevet dømt for at slå sin mor ihjel. Så kommer der nogle danske journalister, og laver tv-programmer om amerikanske fanger, og finder denne her danske mand, som sidder, jeg tror det var et sted i Texas, han sad det her. Godt, og, så, og så sidder han sådan og reciterer noget, nogle tekster, han selv har skrevet, mens han maler sig sort i den ene side af ansigtet. Øh, Peter Lundin kom så til Danmark, der var overfyldt i de amerikanske fængsler, øh, så blev han øh, vippet hjem til Danmark, og her blev han så siden dømt for at slå sin kæreste og hendes to drenge. Ihjel. Men man er jo ikke nødvendigvis skyldig i drab, fordi man ligner Peter Lundin, Elise Rasmussen. Hvorfor Bestemt spiller ikke. det overhovedet en rolle i retsen? Jamen det gør det jo, fordi at øh, anklageren jo, øh, hun har hævet de her ting frem. Hun har også hævet, hævet frem, at øh, han har tegnet nogle makabre tegninger. Han har en, en meget stor knivsamling. Der har han øh, våbentilladet sig til rigtig mange af knivene. Der er også nogle enkelte øh, ulovlige imellem, og derfor er han også tiltalt for overtrædelse af knivloven og også øh, våbenloven. Øhm, altså hun har lidt prøvet øh, efter min opfattelser at tegne et billede af en mand, der kan finde på hvad som helst. Øh, det kommer også frem, at han havde en bog om, øh, om Peter Lundin, øh, den Peter Lundin selv har, har skrevet den har jeg altså også haft i reolen. Ja, og jeg har altså også mange herhjemme, hvor jeg tænker både om terror, og det ene og det andet, og det tredje jeg tænker, hvis det er boreolen, man bliver dømt på, så, så tror jeg, Så, jeg, så kan vi to følge til fængsel. Ja, uh, Elisabeth Rasmussen, hvis, hvis vi nu lige skal vende tilbage til selve ja. sagen, det sker uh, i, i Hadsund i november sidste år, og, og som jeg forstår det, ifølge andre i hvert fald, så, så møder den her 28-årige mand sit offer i byen. Ja, yeah. Han øh, har egentlig været sammen med sin kæreste og hans to børn. Dem har han med en ekskæreste øh, i løbet af dagen. Og så øh, vælger han så at tage i byen med en kammerat. Først så starter vi med at være hjemme ved ham. Og den her kammerat, han har også øh, vidnet i sagen og har sådan fortalt øh, i detaljer efter, efter hans forkommelse, hvad der er sket. Og det har... Øh, har den tiltalte selvfølgelig også øh, selv. Det er altså den detalje, at han øh, mener, at han ikke kan huske noget som helst, øh, efter øh, de er kommet i byen. Øh, til at starte med, så går de på et bærshus i Havsund. Jeg mener, det hedder Den Grå Kok, øh, hvor Inger Støjberg også tit kommer. Det er så, øh, ja, de mødte hende også? Tale. Ja, det gjorde de nemlig. Hun blev også øh, afhørt dengang i november, ja. fordi hun havde, havde talt med ham. Øh, og der sagde han selv øh, i retten i tirsdags, at øh, det var altså meget sjovt lige at, at komme og hilse på Inger. Så det kunne han godt huske? Men, man, men jeg, jeg forstår, at forsvaret er, at han nægter sig skyldig, fordi han absolut ingenting kan huske. Og, og, og man, det nævnt, læste jeg i et, et, et, en artikel fra Ridsav, at, at man mener, at det er det, man kalder en patologisk rus. Og, altså, ja, at man er, man er påvirket i en grad, så det svarer til at være sindssyg. Altså, uterregnet ja. i gærningsøjeblikket. Lige præcis. Og det er jo jeg... der, at man, øh, man, man ja, kan øh, påstå straffrihed, hvis, øh, hvis altså, det er tilfældet. Men, så, men langt, er ikke, ja, så langt er I ikke nået i retten endnu. Er vi, er vi, Nej, de kommer ved... først på torsdag, fordi de afventer nogle, øh, nogle svar fra retslægerådet. Øh, og der vil det så blive afgjort, om om han altså var i en patologisk råd. Ja, for, ja, fordi han siger, at han både har taget piller og drukket alkohol, ikke? Og det er så det, der skal Jo, Undersage. han har taget det solidt, øh, udover at han har drukket øl og whisky. Men som jeg forstår det, så bliver han anholdt efter, at han altså har, har dræbt denne her kvinde... Øh, og, og øh, går i gang med at øh, skære i livet. Og så tilkalder han kammeraten, som ligger og i sin bil, og siger, øh, vil, vil du se, vil du være med her, eller sådan noget? Ja, kammeraten, øh, han er jo med i byen hele tiden, også at møde møder den her kvinde, og har fortalt, at han har set dem dyrke sex bag rådhuset i, i Hedsund. Og efterfølgende har den tiltalte så... Øh, så fået hende her kvinde med hjem og ud i sin garage. Og der er kammeraten så gået ud i sin bil for at prøve på at sove, og så kommer, øh, kommer den tiltalte ud og banker på ruden og spørger, om, øh, om han vil med ind og knippe hende og slå hende ihjel, sagde han altså, øh, da han, øh, han blev hørt og, og i retten. Og det er kammeraten, som, som siden øh, ser den, den nu tiltalte øh, blodige og så videre, og, og ringer til politiet ja. den nat. Ja, det er ikke også? Ja. Lige præcis. Det er det. Elise det, Rasmussen, her ja. til sidst er der... Altså, hvad, er der blevet talt om i anklagens forelæggelse eller i afhængighed om et motiv til det her? Altså hvorfor? Der er blevet talt lidt om nogle, øh, nogle seksuelle øh, ting, og øh, hans øh, daværende kæreste, som han ikke længere er kæreste med, blev, øh, blev også hørt, og hun fortalte om, at han, øh, han meget godt kunne lide hård sex, og havde svært ved at tage et, øh, et nej for et nej. Men det er egentlig sådan, det nærmeste, øh, det, det er kommet et motiv. Det kan jo være, der kommer lidt mere øh, i procedurerne, når, når sagen nærmer sig sin afslutning. Det kan vi jo ikke dække her i Politiradio, fordi vi skal på sommerferie, men man kan læse om de blad, hvor du skriver om, det går ud fra, Alice Rasmus. Det kan man helt sikkert. Ved du hvad, så gør vi det. Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Hej igen. Æ, når jeg spørger til det her med motivet, Sebastian, mm. så er det jo, fordi, så meget ved jeg dog om efterforskning, at det er ret afgørende, i begyndelsen af, af en efterforskning. Altså, det kommer til at øh, spille en stor rolle for, hvordan efterforskning kommer til at gå, og hvilken vej de ligesom, øh, retter efterforskningen og kigger mod mistænkende. Og, og det leder mig til, at nu sagde jeg jo før, vi talte med Elise Rasmussen fra Ekstrablad om, om de her mange forskellige drabsager, der er i mm. øjeblikket. Og i, øh, i sidste uge, der, ja, først havde man lige fået nyheden om, at man i øh, Sydsjælland og Lolland falster politi ville nedsætte en særlig arbejdsgruppe, fordi man havde to uopklarede drab på på mænd, der var dræbt i deres hjem, hvor efter der var sat ild ja. til ejendommene, og der er en lignende sag i øh, Midt- og Vestjyllands politi. Og næppe havde man nedsat gruppen, før man så kunne melde ud fra øh, Sydjælland og Lolland-Falmstræden. Nu havde man to anholdte mm -hmm. i de her sager. Øh, der har været grundlovsfølgelig hørt for lukkede døre, og, de, øh, og den ene, forstår jeg, øh, har erkendt. Det er præcis. Men det er vel sådan nogle sager, hvor man umiddelbart tænker, at det ligner noget råmor. Ja, lige præcis. Og altså, det er også det her omkring motiver, så politiet har jo lidt populært syv forskellige motiver, man plejer at gå ud fra, ikke? Hvor et af dem er de her profit, og alt lugter, lugter af, at, at, at de har forsøgt at få et eller andet økonomi ud af det. Hvis vi skal gå de syv motiver igennem, så, så handler det, altså det kan handle om penge, noget, noget røveri, ikke? Så jo. kan det handle om hævn. Øh, ja, så kan det handle om hævn. Det kan handle om, om jalousi. Det kan handle om udstødelse. Det er det, vi kender ved øh, badstanding inden for rocker, rockermiljøet eller andre miljøer. Og så det her fan, fanatisme, som er sådan noget terror at den ene, eller æresdrab, og så et begær, som altså jo er, er, typisk er lige præcis en voldtægt, som går over og bliver til drab. Ikke? Og, så, og så har vi magt, som er meget sjældent. Og det ja. er jo der, vi kan, vi kan tale om sådan nogle løstmorder, ikke? Jo, og, og det her, den her beskrivelse af drabet fra Halsund, som jo ikke er nu, ja. endnu, men det, det ligner jo kategorien løstmord. Og, og, nu... og det skal også siges, når vi taler begær, altså i langt de fleste tilfælde, så, så, er, der, så er der flere end et motiv. Det kan da sagtens være. Der behøver ikke kun være et motiv til et drab. Nej, og det kan vel også være sådan, altså man kan sige, der, der er jo en anden drabsag fra, fra Tis Tisvilde en kvinde, som bliver blev slået ihjel i sit hjem, der sidder også en anholdt i den sag. Det ligner også, udefra i hvert fald umiddelbart, et indbrud, der kan være gået galt, ja. altså en, der overrasker en mm. indbrudstyv og så ender det med drab. Og, og ham, der er sigtet i sagen, er jo, er jo kendt for også indbrudskriminalitet tidligere. Men man skal vel også som efterforsker passe på ikke med det samme at sige, det er, nok, det er nok et råmord, det her. Jo, jo, klart. Og det er faktisk en af de øh, vigtigste opgaver for en efterforsker, det er at, at, at holde sin sit udsyn objektivt, altså i så, i så lang tid som overhovedet muligt. Fordi det der med at drage hurtige konklusioner, det, det kan ofte gå galt. Og jeg, jeg tror, jeg kan tale for stort set alle efterforskedsvejene. Vi har alle sammen haft sager, som vi er sikre på, skulle gå den her vej, og så er det end i en helt anden retning. Der er jo, trods alt, nu sidder vi jo og taler om, som om der, der er drab over det der, der er bare påfaldende, synes jeg, det kan være, det er bare en fornemmelse, af mange, sådan, hvad ser en af lige i øjeblikket? Øh, men den med, de mest almindelige drabsager, trods alt vi har, det er jo noget, der foregår i effekt. Så er der sted, spiller der jo stadigvæk motiver, altså de klassiske motiver ind, at man hilser sig op i jalousi eller for at, at altså bliver rasende, nu skal jeg hævne, at du Lige, har gjort og, og så. Og så er der alle de her underkategorier, når man så har talt motiv, så er det det her, om det er fjerndrab eller et nærdrab. Og det du, det, du taler om, det er jo nærdrab, hvor de kender hinanden. Og så er der det her rovmor, som formentlig er fjerndrab, som de kender ikke hinanden på forhånd, kommer man ud fra. Men, men der er vel netop risikoen for at sige, at hvis nu at jeg slår dig ihjel og, og får det til at, at ligne, at det er fordi, jeg har prøvet at røve din primærksamling. Mm. Lige præcis. At, at så vil der vel mm. efterfølgende altså, være en efterforskning på, om jeg kender jeg kender vi i en Men du, andet du, du er inde på noget også det her med, at øh, i, i, i Syd- og, og, og Vestjylland, hvor det var, hvor de har forsøgt at, at brænde huse ned efterfølgende, ja. på en eller anden måde får det til at ligne en ulykke, kan man sige. Ikke? Altså der er også ofte, man som efterforsker kommer ud til noget, hvor, hvor, hvor, hvor sporene er forsøgt øh, slettet, eller der er forsøgt at blive plantet nogen, eller der er forsøgt plantet nogle spor, så får en efterforsker til at skulle øh, komme på andre tanker. Ikke? Jeg, jeg faldt over en, en sag, der er afgjort for nylig ved retten i Aarhus. Det er en mand på 66 år, som blev idømt 11 års fængsel for drab. Det skete i september sidste år i Haslager, Og, og der har den 36 år, som har erkendt, forklaret, at de, de kommer op og skændes. Ham og den 40-årige mand, han så nu er dømt for at dræbe. Og at det er den 40-årige, der begynder at slå og så på et tidspunkt føler han sig så truet, at han tager en kniv, der ligger, og så stikker han den 40 år, som så dør. Mm. Og, og manden ringer selv 112. Uh, ham, der blev dømt her den 66 år, han, han indrømmer, at det var ham, der stak, men han siger, at det var nødværve. Og der har retten altså sagt, at, at hvis man stikker nogle 11 gange, så er så, så man over grænserne for lovligt nødværve. Ja. Uh, og så, så er der en sag fra Københavns Vesterhandspoliti, som stadigvæk er under efterforskning, Æh, sådan i den kategori af jalousi-drab. Og det er tit nogle af dem, der også lander ind under det, vi kalder familietragedier, noget med en eksmand, som, som dræber ekskonens nye kæreste. Æh, det kan både være hævn og jalousi, der spiller ind også, hvis man ja, ja. slår børnene ihjel og så videre. Sådan en ligger der altså også aktuelt for Københavns Vesthandspolitisk Drab, gået i Gladsaxe i marts måned. Hvad er det letteste at opklare? Jamen, det er jo det her, hvor der er en tydelig personlig relation mellem de to øh, parter. Altså, øh, når, man, når man tager sådan en efterforskning, så starter man jo altid indenfra. Det, det, det foregår ligesom ringe i vandet. Og øh, du, du starter med at kigge på, på den dræbtes nærmeste. Og hvis, hvis en af de dræbte nærmeste har stået, stået bag det her drab, så finder man hurtigt ud af det. I langt, langt de fleste tilfælde. Så det er de det det letteste. Sebastian, nu skal vi høre din podcast om den danske serie morder hen over sommeren, men jeg håber, at selvom du ikke længere skal være medvært på Politiradio, at du komme og øse af din viden og erfaring bare en gang imellem. Det vil jeg gerne. I hvert fald frem til 1. november, hvad der sker derefter. Det ved vi ikke. Tak skal du have. Det var Politiradio for i dag. I studiet var Rikki Foss, tak fordi du kom igen, du Sebastian Regelsen for forløbig sidste gang, mit navn, er, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vores producer i dag var Kasper Riesgaard og Politiradio er tilbage igen til august. Du lytter til Radio 24 /7.